За телефон забув заплатити. Почали розшифровувати рахунки, і так вийшли на рід його занять. Усі великі хакери горіли на подібних дурницях. «Гаразд, Бог і з ним, з Мітніком», – зіткнув Щорс. «Маслозавод доведеться залишити, а шкода, там хоч з голоду не помреш. А мені однаково, що хоча б за два місяці доведеться ховатися». «Гаразд», – він скойов диволосся і рішуче промовив. «Завтра виходимо на зв'язок. Чекай, а у тебе є телефон, крім мобільного?» «Є взагалі-то, але я не хотів би ним користуватися. Це не мій телефон. Я також переховуюся в одного друга і можу таким чином його підставити?» «Гаразд», – погодився Толик. «Тоді купиш ще один мобільний і матимеш таким чином ще один номер. По ньому твій комп'ютер працюватиме з моїм і тільки». «Не дай Боже тобі пхнутися через нього до інтернету. Тоді мені кінець». «Тебе так чи інакше запеленгують одразу, а отже зможуть прослідкувати інші дзвінки з цього номера, а в тому числі і наш віддалений доступ. Тоді привалять просто до мене в бухгалтерію». «Не бійся, не тупий», – заспокоїв його Борис а в інтернеті ти працюватимеш через старий телефон. А я взагалі іншою машиною, так що нашого з тобою зв'язку ніхто не простежить. Ти розумієш, про що я? Так, відповів Борис. Отож, зв'язок встановимо завтра ввечері, а саму справу прокрутимо післязавтра. Якраз неділя на маслозаводі нікого, тільки зміна в цеху працює, а бухгалтерію зачинено». «Якщо почати о четвертій ранку, до дев'ятої купа часу. Гарантія, що ніхто не прийде». «Значить, вдаримо з двох боків», – по-своєму зрозумів Борис. «Ти відволікатимеш, а я...» «Можна й так сказати», – погодився Щорс. «А знаєш, на мене ще й менти полюють», – згадав Борис. «Я ж у них хакер. Якщо ти бачив передачі...» Повідомляли, що я біля комп'ютерної справи кручуся. Можуть і з їхнього боку бути несподіванки. Мене попереджала одна компетентна людина. «Можуть», – погодився Толик. «У розвинутих країнах, при поліційних структурах є відділи боротьби з інтелектуальними злочинами. В нас поки що тут нейтральна зона. Але якщо ти місто на вуха поставив, то можуть докладати зусиль і в цьому напрямку». Хоча не думаю, що в їхньому розпорядженні є відповідні специ. За будь-яких обставин нам потрібно більше боятися тих. Щорс помилявся. Як і багато інтелектуалів, наділених комп'ютерним мисленням, він звик бачити основну проблему, основну складність там, нерід конектуючи очевидному цьому невіртуальному житті. Але Борис, обтяжений у цей час багатьма своїми, зовсім іншого порядку проблемами, також не помітив цього очевидного. І саме тому обидва, розрахувавши до дрібниць багато складних речей, невблаганно просувалися до того моменту, коли відкриється нагода зробити елементарну і водночас фатальну помилку. Розділ 35. Операція Наталія впродовж цілого дня була неговірка та знервована. Для нього, звісно, було б найкращим варіантом, щоб її зараз взагалі не було поруч. І все можливе для цього він давно зробив. Але вона не хотіла сідати в таксі, не хотіла їхати до іншого міста, а звідти – поїздом на Харків. Вона навіть не збиралася змінювати зачіску, не бажала їй квит. Щорс гарантував повну безпеку, до того ж він не знав їхнього з місця перебування – тому навіть взятий тими чи іншими під час роботи не зміг би його виказати. Комп'ютер, із якого Щорс збирався ламати банк, не мав зв'язку з телефонною точкою їхньої квартири, тому вирахувати адресу таким шляхом було неможливо. Повертаючись після зустрічі зі Щорсом, Борис ризикнув ще раз і, зайшовши до якогось магазину, купив інший телефон та стартовий пакет. Через нього вони і здійснили віддалений доступ між їхніми комп'ютерами. І нарешті, сама операція, коли комп'ютер Бориса повинен був працювати в інтернеті, мала тривати лише кілька хвилин. А за такий короткий термін вирахувати місце знаходження мобільного телефона у мільйонному місті нереально. Наталка давно спала, Борис зварив кави і глянув на годинник – до початку операції залишалося менше години. Ще трохи. Він чомусь мимоволі затримався перед зеркалом у коридорі. Очі позападали, і навколо них утворилися темні кола. Він давно не дивився на себе і зараз дивувався, що так схуд останнім часом. Навіть не схуд, змарнів. Ще більше проступили вилиці. Але очі світилися. Останні півтори доби Борис відчував те, до чого йшов уже давно і свідомо, не надто сподіваючись, щоправда, на досягнення бажаного ефекту. Він відчув задоволення від здійсненого. Навіть не так, не від здійсненого. Йому таке вдасться гідно завершити свої зусилля, що потім, як казав забутий уже недавній класик, не була бідна і больна за бізцельно прожиті годи. Чи як там? Щось таке. Але це вже лірика зовсім не потрібна, коли мусиш спромогтися на що один відчайдушний крок зробити останні зусилля. Він зазирнув на останок до спальні, де скрутилася калачиком на ліжку Наталка. Вона заснула, не роздягаючись, лише натягла на себе простирадло, і сон її зовні виглядав безтурботним. Вона була в цій історії непотрібною, зайвою ланкою. Ні, не так. Тим, що з одного боку підсолодило її, а з іншого залишило? Ні, ще залишить гіркоту назавжди. Тихо зачинивши двері, він сів за комп'ютер. На моніторі його продовжувало висвічуватися. Система не готова до входу в робочий файл невидимки. Це означало, що там, у Білоденичах, його несподіваний напарник зараз вів на рівну боротьбу з супротивниками у нетрях комп'ютерних мереж, торовуючи шлях до нього, шлях до вірного удару. У обласному управлінні внутрішніх справ цієї пізньої, а швидше вже ранньої години, вирувало життя, точилася робота, докладалися неабиякі зусилля. Точніше, це відбувалося лише на одному з поверхів, на п'ятому. Двері були весь час прочинені, до комп'ютерної входили та виходили нові люди, несучи повідомлення, документуючи на папері те, що відбувалося зараз в іншому світі. А там працювали лише обрані. Карпович помітно пожвавився і навіть повеселішав. У нього вже не було того зацькованого погляду, що скакав, не знаючи куди подітися. Ні, він і зараз не виглядав героєм, але в нього знову з'явився інтерес. Теродактиль повернув собі здатність виконувати звичну роботу. Навіть був захоплений нею. Відтепер справу паралельно курувало ще одне відомство – СБУ. Це сталося після нічного неофіційного дзвінка кобище до людини з цього відомства, якій він довіряв. Окресливши ситуацію і виклавши підозри – майор заручився підтримкою на той випадок, якщо іржа корупції справді вразила слідство. У комп'ютерній було двоє працівників СБУ. Підполковник Міщун, якого кобище знав особисто, і якийсь молодий капітан. У курс справи входили всі разом. Тут же був і Панасюк. Вигляд начальника тепер був по-справжньому стурбований і красномовно свідчив про те, що ця людина зараз намагається вирішити для себе, що робити далі.